ولا جحبت اعمالهم في, في الاخره ولا جحبت اعمالهم وفي النار مخالدون انما يمرمى مسا يالله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى ان يكونوا من المهتديين اجعلتم سقايت الحاج وعمارة المسجد الحرام كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يسوون عند الله والله لا يضل القوم الظالمين الذين امنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله يمواليهم عفوا ومدرجه عند الله هناك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات للوفيان مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم منه الذين آمنوا لا تتخذ آباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولاقهم الظالمون قل إن كان آباكم وأبنائكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة ترشون كسادها ومساكن ترضون حب بينكم الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمنه والله لا يدلقون الفاسقين لقد نصركم الله في مواتن كثيرة مواتنا اذا جبتكم كثرتم فلم تغن عنكم شيئا وذوقوا عليكم الارض بما رحبت ثم وليت مودرين ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وازال عنهم ترهب الذين كفروا ثم اتى الله من بعد ذلك ما يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا وان خفتم عينا فسوف يغنمكم الله من إن إن الله حكيم سورتہ توبہ مدنی سورت ده تر دې پلياس کې نه هم پد سورتہ اقفہ نازل ده او تر دې نزول کې یوسف دي صورت پد سورتہ مایدہ نازل ده تر دې نرستو سره بیا سورت راغلو بیا کریم ختم شو وینځل ومخې سورت سره د دې مناسبت ار کلا چ مکه صورت انفال کې بیان د جهادو او په صورت توبه کې هم بیان د جهاد کوي د دواړو صورتونو مضمونیو یو دی خدا تشریه وځاحت د مکه د صورت د صورت انفال کوي یا انفال کې مسله د قتال نو توبه کې هغه ډېر ذکر کوي چې داغه سره جنگ کیږي هغه بیان یې یا انفال کې ترغیب و جهاد او صفات د مومنانو نتوبه کې براعت د کافرونو نه چې بایکاټ او کا انور صفات د مومنانو بیانې یا مخ کې انفال کې صفات د مومنانو توبه کې صفات د منافقینو او د دا مؤمنانو د ډول یا انفال کې بیان د جاهد او کیفیت کې کیفیت د جاهد ذکر کړي چې مشرک سروا پکم واقعیات کې دارا سر بجات څنګه کې یا انفال <سؤال> کې ویلو چې د مشرک مونږه قبليږي ما کان صلات من مندل بیت الا مقا او تصديق نټوبه کوي چې موږ خپړه دا چې مشرک بیت الله جوړوي نو هغه بیت الله جوړول هم تي نه قبليږي ما کان للمشرکین اياموا مساجد الله یا انفال کې بیان دجواد شو نټوبه کې علت دجواد ذکر کوي یا مکه صورت کې دجواد قواعد سته نو توبه کې مسالې د نجات او تعذیذات شپږ ذکر کړي نورم ګڼ اتل له سره نول سره په تو د صورت د سورته انفال سره لیکل دي مخله قران کې صورت امتیازات دو امتیازات مالی مالکلې دي د سورته توبه او یو صورت ممتاز ده نلی کلو د بسم الله باول کې صورت ممتاز په درش په تصافاتو د منافقینو باندې په زیات تهذیذاتو باندې jihad تا او امن اور کولو مشرک تا صورت ممتاز په بیان د يوم الحج اکبر باندې او خلو بولو دا جانو اجال تم څخه په بیان د يوم الخنین باندې پو بیان د صحابیت د ابو بکر باندې، اساہیبی پو بیان د غارسور باندې، پو بیان د مصارف او د زکات د زکات په چا دوره کې پیوایت کې دارنګه په انو درې تو د دعاو د پاره په قبر د منافق د منافق په قبر باندې او دی چې خدای دې مافته ولا تقم لَا قَبْرِ ولا قبري ولا تصلي علی جنازه ومه پینکه نارځو د جاب د کندري کسان پاتې شول وجد او سستای نه صداغه فونومونو کابنه مالک ورارته نو ربيعه الهال ابن امیہ دا لکه نورم ها امتیازات د صورت دي تقسیم د صورت توبه سوره سنورې سه اوله یسا اتويشت ما یاته پوره جوه او د شماته ما ری مېسا یو کم نوی پوره او سلوور مېسا ته د مقصد د صورت پر صورت کې ترقی او طریقې د جهاد ترقی ترقيده په مخ کې صورت باندې او طریقې د جهاد خې او جهاد به د چا سره کې سورک بیان د سلو روډالو ده مشرکین اهلي کتاب منافقین او مؤمنان مشرکین اهلي کتاب منافقین او مؤمنان پاول اته ویشیاتون کي بیان د مشرقینو کي بیا په دویمهیس کې بیان دعالی کتاب او دهغې ابونه غ پهلی په درمه ک بیان د منافین او دهغې درشې ته سفااق خنا کاره او سلورومه ایسه کې بیایان د ممنناو اوله ای کې مشرکان دولی کتاب در کې بیان د مومنناو. د مشرکینو سلو ډلې په خپل منځ کې فاطمی شیاطونو کې د مشرکینو سلو ډلو بیان کړي یا هغه مشرکین چې داغه صدا وهم وقرر نه میاد سره وقرر نه وو لوکړانوي حسيو فیل اربعته عاشور انتظار وکړي داغه د پارا پزمکه کې او ګرځي سلور میاشت آشتی و لسوزی ازاد ایده سلور می آشتی لسوزی سموائی دا سلور می آشتی لسوزی دا عدد دا چا دی دا عدد دا دا کند دی نو اللہ وی آغا مشرک چې شرک کئی نو دا غا مثال د کند دی دا سی سخ لفظ اللہ ذکر کرکو سنگا چه دا کند خزی مالک معلوم نده مالک دلال اغا بی مالک شوی دا نو مشرکم بې مالک شوی دی ځکه ما غوا الله مالک نه ما هو مالک نه ګڼي کنه کله یو دربار دی او کله بل دربار نه نه الله وي مشرک بې مالک وي لوغت سلور میاشتله سوزې انتظار رو وکړي دوی ماغه مشرکین چا دا غي صدا موعد شوی دا موحدین هغه مشرکین چا غي موعد شوی دا واغې تدو نیم کال انتظار وکړي بنو کنانہ بنو زمرہ دا رنگه زاغی سره له شوې نه اې د دو نیم کال به انتظار کوي فاتموا الیهم عادهم الی مدتهم درېم قسم هغه مشرکین اغل درې ال دسماتې شپږ ګوره ال دسماتې دریم اغه مشرکین چې ستانه امن غوالي نو اغه له امن ورکه شپه کېมายه وا ان هذ من المشرکین استجارک فاجرو حتا يسمع كلام امن غوالي چې موږ له امن راکه نو الله ويغه له امن ورکه سو پورې به امن ورکه حتا يسمع كلام الله صدا الله کتاب اوری او سلورم هغه مشرک چې سرا جنگ که محارب ده نو بیاو سرا جنگو کا پده اتیوشتو آیاتو کې د دو مشرکی نو سو قسمه سلور یو چو سرا وقت مقرر نده نو سلور میاسته اوته انتظارو کا دویم چو سرا وقت مقرر دی نو اغی پور انتظارو کا دو نمکالا او چې امن والی نو امن و کا او سره اورم چې محارب جنگ کې نو جنگ ورسلو کا اتی وشیا کوم ځا په تلاوت شوی د مېسا او د شمایا ته پورې پای کې بیان ده يهودو د نو ساره والی کتابو دا غي خ باستو ذکر کې حرام او ته حرام نه وي حلال او ته حلال نه وي مخکواله او دستواله د ځان په دین کې قاعده له حکمونو کې د خلقو مالونه بخوري په غلطه طریقا خلق د الله د دین او د دی کتاب نه منکه ای انل احبار ور وبال یاکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله ان عدت الشهور عند الله 12 نه دغه میاشتو کې تقدیم او تاخیر زولی حرام د نه حرامي حلال د الله نه د خلکو مالونه په غلطه طریقه جمع کړي वला ينفقون هذا غير خبيمان انكي بیا فدریمایسه کی بیان د منافقین او دی چې یو کم نوی فوردا ایسه بوزي تر اته در شمات نوال یو کم نوی پای کی درش پیت نا کار صفات د منافقین او بيمان او بیانې علم اس ساقلتم ال چې د کی پیدا شو دریمای سکی وسنوره مای سکی چې د نوې آیات دواله تر اخیره پورې پای کې بیان د مؤمنانو دی مؤمنانو درږد لري بیانې یو واګه مؤمن څنګه جهاد کوونکی په میدان جنگي دی دیم هغه څنګه سست دی هه دیم څنګه سستی کوي نو دا مومنانو دا کو سلاه بیارم کوي دا غو کوي ها او داغه مجاهیدینوم کوي خو او بل ی اول معذور دی عذر او داغه داینه وجه نه پاتاجوي یو مؤمنه دی مجاهدا یو مومن دی تکاسوت سوستي په کې راغره دا او درې مومن دی معذور دی عذر نه پاتشوي دی نو دا سلور ډلې په د دې صورت کې بیان او دغه تفصیل او دغه سیپتونو بیانې ورستل جماعت د صورت دې نمونه دی یو نوم د دې صورت او توبه د دې کې بیان د توبې د ابو لبابا او دغه د ملکړو دی چې داغه تبوک نه شو یا توبو با ځه د منافقینو د سیپتونو نه د نم ده براعت صورت البراعا پا کې که بایکار د ده غلط و خلق و سرا دارنگی د دا دی نم ده صورت المخزیا چه ده که اغا غلط خلق رسوا کری دی حافرا راکنستی دی دا غای اغا جل راکار کری دی حافرا دارنگی گن نمونه دی احضاب موتاوی پا ده بیان در در شورو کوم پیمداد خوا بسم اللہ پا دی کنیشتا ا بسم <سلام> یا ولینشتایا بسم الله زګنشتہ چې په بسم الله کې امن ده او په دې یو صورت کې سره بایکاټ ده نو امن او بایکاټ یو ځکه کی جمع کیږي نه بل چې امن راغی نو بایکاټ څنګه ته چې چې بایکاټ راغی نو تو دوستي څنګه کې نو زازکه بسم الله یذانو نو مکه مضمون وضاحت کوي یا ځکه کومه دې مضمون یو ده نو مسکه زکه و یا ها حضرت عثمان رضی الله عنه قران جمع کړل جامع القران هغه چکهله و ما یو سورت شوړو کاو نما ته په پیغمبر پاک کوي چې د پاول کې بسم الله ولي کا خود سه توبه پاول کې ماتا پیغمبر د بسم الله حکم نه ذکرې ما ځان لیکلې نشو ګوره صحابه داسې د پیغمبر د حکم تابع هر صورت پاول کې حکم د بسم الله نه بسم الله لیکلار د توبې پاول کې بسم الله نه نه منځلي کړه الکه چې پیغمبر یو کار نه دی ویلې نه کړو نو تیسنګ کې ویوه یوه وي سبب کار خونه دی بد کا ده چې پیغمبر نه دی کړو ته کې نو بارات من الله اعلان د بیزاتیا دې طرف د الله او پیغمبر د الله نه آ کسانو چلو اس کله تاسو د مشرکینو سره نو آیا غه تا دنیا کې سلور میاشتې ازاد او الله سورځي آیات نازل شوه په مدینه منوره کې اعلان بکیدو په مکه مکرمه کې پاغ اعلان په پا مکه کې لسوځه لګیدلې وي نو غه الله سورځي یاد نه کړی دی اعلان نه ورستو چې لسوځه په اعلان تیر شوه نو د اعلان نروستو ورستو سلور میاشتې اعلان شو نو څل لا سوره په کې د اعلان او سلوړ د دې نو انتظار شو څنور میاسته مشرک مشرک مثال د کونډي خزرې و مشرک ته ځاله الله یوول خاول پیدا کا او ځاله مالک پیدا کا. تو خو ما مالک نه منه او نور مالکار سښته لنه تهو مثال دا نو سن صح محذب الفاظ زبان او ته بیان کئ خو مشرک پوېږي واللهم پوشی بشکتا سو نه کمزوری کوم دی الله الله انشاء الله خلاص الله نه عاجز کی او بشک الله رسول کوم دی نه کافیدو نه امام اذان دی طرفه دا الله او پیغمبر دا الله نه خلقو تا په روزه حج یک کی وای حج یک بار چې د جمی په روزه باندې سدا شي عرفه را شي تاسو مال ز ما اوس تا خبرې هر حج دوی حج حج او عمره الله حج یزاګره حج ایک بار حج تا حج ایک بار زکوے چه دا آغا یوم النہر چه کوموردا پغی کی لول کاونه ادي سپ کوي علوم به به لی بیا پکې سو کی قربانی وکي بیا ځان حلال کی بیا طواف زیارتو وکي دا سلور کارونه په یوم ونهر باندېږي نزدکو ته یو می حج اکبر وې حج قربان باندې اغلوی لوی کارونه کوي شیطان بیا قربانيم کوي بیا سرم کلی او بیا طواف زیارت هم کوي په دغه یو ورځ کې نزدکو ته لوی راځوي نن الله به ښه ولکه زماګه قسمت خو زماګه حج بند نصیب شه دا نور اجک بوډو ندي یوازې چې مدانور د الله <سؤال> راضي نه دا خبره ده چې جماعت ته اځه یو بار وړاندو لري وله حج نه دي لوي چې جوه خالق کدا شي توار کدا شي وان ان الله بشکل لا جدا د مشرکینو پیغمبر د الله هم جدا د مشرکینو کتبو باسه تاسو نو دا غره دي تاسو ته بار او کوو لري نو په شی بشکتا سنې کمزوري کې ان کې الله الله الله نزان نشخلاصول ورو چې الله عاجز کې اوزان د اخلاص کې زیره ورکا هر خلک چې دا غوي په سر سره خلک اسه تنګي او غسه خلک دی الله د اخلاص کده موجيبتونو نه جیدونو کده الله د اخلاص کده داسي او بشر لذي نه کفرو زيره ورکا کسان او تاسو کفرې کړي په عذاب دناک دويم مگر کسان چلو اس کړي تاسو د مشرکینو سره لو زه کړه د دونیم دو کالو دو یا دونیم کالا هچ یو بل ته بس نه وایي موحده بیا کمین کې تاسو را پدې له اوس کیسه سيزه ولم یو ظاهر وعلیکم اعزان او خلاف نه دی کړې خلاف نه دی کړې علیکم امداد نه دی کړې علیکم استاذ په خلاف کې چا څرا ستاسو خلاف کې چا مالګرتیا نه دی کړې سیدی د یو کس نو پورې کوي هغه دا وعده دا غي بیا وته انتظار کوو امید و خپل و مودی پوری او کنمال <سؤال> کرتیار او کنم بیخویلہ لیجنگ کری بشک اللہ <سؤال> امید که در متقیان او سرم کلاسی تیری جی میشه دی ازت تا نو وجنی مشرکان کمجی کچوم موندل تازواری او نیزید ایل را بانکی دی ایل را او کنی ایتا پاہریو درانا پاہریو بندرگاہ کی نو که توبا و کلاب پابندی و کلما زمان زمان زمان زمان زمان خالی کلار دار داری ب پدری مدلا امن والی قیودل ادمو شکیونا پناه والیستانانو پناه ورکا غتام پناه مسلمانانو ورکروا محمد بن قاسم چوبور آغا جنیلو نخپلی زمانی دولو سوکالو نوجوانو آغا خپل فو سپسالارو آغا مشورو سنگا امنی ورکروا دلاجاتا آئیر خزیلا <تصفح> شاگه خپل زیتا پا خپل بنلی وردان نکړه ان بیت واپس راوی دا سه امن دشمن خزیوه امن خو هغه ور فاجرو او وسوی یاده مسلمانانو کې امن نشته سی مسلمان چې تو ګورا داغه په سالارو ګورا داغه جنرالانو ګورا داغه کارونو ګورا تاریخ تو ګورو چې هغه سوره امن امن خو په اسلام میلا شوی مسلمانان ورګی حتی تر دی چې ما چې واو کلام د الله کتاب هم صوماب ما روممنو بیاور سوال رازيد امن دا غطا زيد امن ته اور سوال د دې وجنا زکا هغه ته ویلو ته سوالي عقده واکیا رازي چې دغه ظاهر په هندستان دا علاقې کې د کراچي د بندرگاه سره خوا کې دا یو لویه کلا مالې د لزترم کراچي ته ملګر بوت لم الته بیا کلا ارس نشالات موجود دی بلډنګونو ارزه ختم شوه او ښار نشهسته هغه حمله کولا هنو هغهغه محمد بن قاسم رحمت الله علیه او داغه فوج فزنګل وک پنا واغسته دا او پدوانه حمله کول عمل کې تیغسته دا هنو خپل د خلق راجمه کده کابینی مونږ به څنګه خلاصسی کو د دی نه د د مسلمانه او مم نه چې ږ بړیمونږ لپ کې پډکه اه خبره پډ ته پریدي لکه زمونږ د د مولاوي هغیو د پډ و د خلاصې دل به دا یو پډ چې د باشاښ د کالو ډکهه دا به د پندت سره لار شي فلانی زیارت مضاتته چې په ځګهلو ت ش کې ته ب شوږې بیا بهازي دفت خلستاسو چا کې دین نه که کنه کې غیرت او هیڅ شی نه اته دا یو ډېر ښه دا بستانه خو ته پندته خو غيار دي تاسو ما خزہ لاله شي راو څخ په او هو کسان ورسره کله فوج وینا کتاب کیږي کیږي چې سره پندت باي او دا بادشاه خزہ باي د کوزو باي چا دل جمل کړه بل څوک به نه ني بالکل دا بده اگه وزر دیده خدا نو زا جا دا اینو سرقفل خدا اگه ورسرقلا سونا کالی زیوانات بلکل بات سا خواستن بات خود دا سی ار قسم کالی بده چودو دکا بای بلکل کارو رو چلارا زنگلو که دربارو پاگه چلاوی اوکر اگه صدقوا د محمد بن قاسم رحمت اللہ علیه چونه او او دا اگه دا نمبرو فوج دا اگه و دو نمبروار حسوب کیداري کولا دغه یو پرې پدې کې دا جا دا ظاهر ته بادشاه خزه تلا سواچا وای دا سکه وای پرې دا سبا مسلمان حمله کړي بادشاه بازار گرفتار کیو تام گرفتار وای ودا خبر محمد بن قاسم اوري ها پندت خزه ته وای ته بادشاه وای زه چې زو دا باندې زماستا گزاره کیږي دغه سونا را. وی دا وای دا زماستا خو گزارته یوازې ته بلات شو جون او خپل ايش وکوه اسمن د عمل سبا مسلمانان حملی کوي او د امه کایه ته پلاس راځي ها غیر غیرتی واسنګ وا واغې د پندت لاس فزان پرې نه خور او غې چر اکړه سوکونه ها هغه زنګل له کته دیم چې یو باسر خلاصیدنه چې پندت ما اوتاب اوس یو مقام ته زو او په دې سولہ کوو چکهله دا خبر دې او یو بل ته لاس سچاو آیته ځان بچکا او ته لاس سچاو محمد بن قاسم لری ندا आवाज واوریدا او تورو ورسلا دا قومنده داغه ورستو شوی سوکېګین پوتور میوواله ها پهنط پیاړس چې چا کې دین نه بې غیرته نو هغه کیړو به کنه آينه بیا aas نه بې غیري ګنا او تختيره ورستو شو خاله ته وسه چللې ګوره داسې چل کړی دو او زما خاونتهې ږله پ هموو چې پډ او د با اخ دوواه لاشي یو په درګاربانې چلاوي وکو نوله و خلاصې او د با ښ کالوټ کو اوس چې را ې دمه اوسجد تا تخته او په به چکې مو تهګزاره کوو هغې پخه هغهوي توېوته خو دوله پډتهوي که د مسلمانان او په دی که د پډ وډل جا مت اوس کوټه کول لې رزیله مخپلهکهه حدانوې سوالې اغه خو پاته وا چې سونم دې دادہ او زمو دښمنان دې بودا قیب کې را او د پیسو ته واله ها دایینو شو کولېسه او ته شو وته سوالې محمد بن قاسم او توې دا والما چې مخفل زيتہ او وای خراج دا وته په زمانه مخ کې دې زبده نه مخ کې زم ته په زمانه محمد بن قاسم زګه ځوانم بی وادای ما اصلا چه زمان نظر استا پا خوبانه ونه لگی اوی دیر خدا خود چه لاری راجی نو ما تخوایا چه یمین شمال اگه تو در ارسنه دا, دا زن بل کس مقرر که او روان ده مخیه او د بادشاہ خدا ارسنه دا چه علاقی تا در غصبزی وینا دا خلوی علاقی اس در پل پر نتر بار پیخ نشی خیر اگه تا دن نشه بیاد اگه یونو قیل دا پل دا اغید. وینا دا خلوی اقیلہ دا پا دیکو نور کواتری دی نو سیزو نا دی که چهتا پاکی بل پندت پندت دا خوشی را کئی حضر آغا پندتان دا کنیل ناکار رایی گوارا چکل اقپل چکم پارلمنٹ او سو رجا دا بادشاہ زیو ویرازا دا بنگلہ دا زمن کمرہ دا دا دا رجا دا دا حیر کمرہ دا تا چرازی ما تا پتا ہو لگی دا تا جنره یا و تاس بلکل نکم زوری کی ته چې زمادو راه حفاظت وک نو تاسو چې کوم کمزوري کېږئ ته چې راضي تاسو په تا تمه دیله راوسته ځان راځي او خزه او ته دیله می راوسته دي چې تاسو ته دازي نه اوخم چې په دې باندې دنه کوي په دې تریقا تاسو نه شې راته ځکه چې خوج فوج ولالي نو ته چې راضي دازمن دو بوسورېره قلاو غړ تو په دې دا دنه شي فوج په دې دا دنه کی دنه به خلک গ্রেফতার کی ځکه باور بچا پیته په ګټونو خلکو لاج بده والو نو تو په دې باندې کار کې او ځفه مخه رخه او کامیاب یې همال به دې واپس راغې خزرال اجازه ده ته آ خړی کې کمره کې وای چړاو وو کې چړای بیچیا چړاو دې وګړه تاسو چاس رکړیو وا زه کوم پوښتې وتاغ دا خبرې ته تاسې قوم سره څنګه جنگې ته وو با سا اغا چې توسه جنګېږې نن ستادي کوسې مخته ولالو جانلیل ونا نه او م کووه اپشه جګ م کوهجنګې دی نه شي چاغ زما دومره حفاظت وک کوو دا هر چا دماللونو دښدو حفاظت کوي داسې قوم دی چا محافظین دي نوتره د سه جګې دی نه شو هغه مننده نه شو سار چاغې حمله وکړه محمد بین قاسم پاه تریقا لمبیې او ف پاغسوری دن نه دنه تعلیمات کړه او هغه سره جنگو کول راځي دغه گرفتار ک له خپل لاسونو نیول او عمل باندې قابلیت شو خو شه امن ته دنیا کې چاور کړي او مسلمانانو ورکو سومه ابلغو بیا ورس اوسو ینه مسلمانان دهشتګر دي مسلمانان واغ جمعهتون کې هم لیکي مسلمانان عام خلق لم امن ورګي ابي جمعه خدای امن زيو قران کې مون تعالی ویلي فمن دخلوا كان عاملا څو چې زما کوړه د دانش هغه ته امن دے اگر که ست دښمن دی ته وو تفک سره نو سمابږي روم امن هو الله تارو نشه خلک چې دا سه کارونه کوي د مسلمانانو په ملک دي کې مسلمانان هغه به چې دمانان کې ولا قران نشیدان کی دا د وجهه دا قوم دې چې نه پويږي اوس تهزیزات ورګي تیزی سرهنګي بشي له مشرکین مشرکین پر الله او پر پیغمبر الله مگره کسان چلوغ کرے تاسو پرنده مجد ادم در آمد السلام سو پوج دی مضبوط وی تاسو تا, تا پدې لوز کی نو تاسو مضبوط شې غې تا, تا کلک یې نو اشکا الله منکې د متقینو سره د ویم تیزی سرهنګي بشي للمشرکین مشرکین پر الله او پر الله او څنګه چې او کدی غالب شي په تاسو نه انتظار نه کی فیکم پوبارستا سوکې الان د خپل ولې د دې معنی کې الان د خپل ولې ما او نو د لوزو یا الان د قسم ولازم ما او نو د خپل ولې یو بل معنی سره او خو خې خپلولی ا خپل ولې ته ګوري نبي ا قسم ته ګوري او نبي ا وادي ته ګوري د زیلان دا د دشمنان د يهودو نو څاره خو خې ته سره په خپل خپلوبانه ته به راځي کې بسیتر کوم امداد کوم تاوند سره کوم انو د مسلمانو تبا کوم وتابا او انکار کړه دایو زونو استاد مو وبسنا از یاد نه دی ماته ان ګلوک مونود الله بلتی زی غوا را کدی پیا چونو د الله د دنیا بنشود الله د کتاب د الله د دین نه به شک کدی د پدې اچته کوم کار کوي بلتی زی د انتظار نه کی په ورځ یوم مومن کی الا دخل ولی ولا زی انو د لوځم داري او دا کسان دی زیاده که اونکی که توبه اوکلا و پابندیف که دمازه اولی کتا که تا نرونه استاسوری پا دینکی او بیا بیاوی آوازه کومنگا دلائل داست خوم ده دا بارا چه پویگیم او که ماد که دی لوزون اخبر پزده واده دی کلکی دونا او توانی اولگا پا دین استاسور که نووزنی مشران ده کفر میشه کدی چی دی نبوی لوز دی لرا خامخواه چه دی منشی ولی جنگ نکوی داست خوم او حالان که دی شروع کردی پا تاسو پاول زل باندیم آئی یری تاسو دارگینا اللہ دی لائک دی چھوئی جگی دارگینا کې تاسو یقین کون کی بل تیزی جنگ کوئی دی سراج سزا بورکی دی لراللہ پلا سنو استاسو اللہ استاسو پلا سنو با سزا و رکو مارک دی, دی داسم تباکو لے شما اور صحابہ کی دی لراللہ دادو کی سزا سوالیم پا خلاب دادیم او یقی بشی سنید قوم و منانوم چکه کفار تباشید مسلمان زړه یې خیږي غا ولرې وشی څنګه چې د کفار او زړه د مسلمان په ویله یې خیږي وایو زب غیزه کلوب ما اولل رې د به کیو کوڅه دونو دا غینا او میره پانی کې الله بادشاہ جوغې شي الله د پوهه حکمت والا بل تی دی په jihad باندې او به آیا خیال او ګمان تاسو چې پرې به خو شي تاسو بغیر د امتحانا بغیر امتحاله به پادشي نه نه اونو به ښه کارکري الله يا علما يذرا نبه ښه کارکري الله که څنګه جهاد وکړې تاسو نه اونو به نورې دی به د الله نو به پیغمبر د الله نو به به مومنان ولي یاد دوستو نه داسې دني پر دوستانه چې دني او تا تاب داسې دن کی نبه ښه کارکري الله خبرته پاکات چې کوې تاسو نه دي مناسب دغه مشرکینو اوس دفه ته چې دی دا غلطثال لګیدای کنه نو چې دا غلط دي به جماعتونه جوړول دي چې دا خسته خسته مدرسې جوړي خسته جماعتونه جوړي نو دا څنګه غلط شو نو جواب نه مناسب مشرکین الله چې جوړي دي جماعتونه ده الله په داسې حال کې چې اقرار کوونکی دی په کفر دا کسان बर्बाद شویل دي مال دا پورته ودیوې امیشا یقینا جوړي دي جماعتونه ده الله هغه څوک چې مال وروړي په الله په نو پابندی وکړئ د مازو اوارې کزاکات او نه یریږي په یوه ورو یت مگر د نه بغیر د الله نه دې چا نه یاده باندې کوي بغیر د الله نه یاده د اولوهیت بده ما نو یاده ښه ظاهر شته توپک ته مانچاس دشمن سپې لیوالې د نه حبیره کې د اولوهیت اغیلا چی وینې معنا ها ادم یقینا چا غره راشي یا هغه نقصان رسېږي غریب زده دا, دا کسان چې شریدي لا مونږ د ګناه دی, دی چې دا حجانو خدمت کوي جواب دغه ا ګرځوي تاسو بور کو دا جانو ته جوړول د مجده آرام په شان دا چې من دوی پالله فورزه ځخ او جواب کوي بلار دا الله کوي د برابر نه دی په رضا الله نه یو سره حجانو لا خوراکونو بم ور کوي جمعه تنم جوړي خو سره به چاغه شرک او کفر کوي ایا سړی نور اس وڅنه کیږي صرف پالای ایمان ولې توحید ایمان له قیامت مانی انور وڅنه کیږي نه دوا او جہاب کې د الله په دین کې یاد الله د دین بیان کې مخلوق دا یاده کافرو مقابله کې فارغ نو دوی برابر دي نه ځکه عقیده سم ده کله ګ عمل کې عمل لایق بلې او دابل ځقیده ګنده ده کټول مرحجون او جماعتونو جوړولو قبلې کې نه مخکتی شو کنه اشاهدینا علی انفسهم بالكفر اودو کفر دوجنه دو د دو انسان عمل تباله اولایک حبت اعمالهم فلا نقیم لهم يوم القيامه وزنا والله والله توفیج نور کی قوم ظالمان او تا آ کسان چی مانرول اجرت یو کو یاد الله کی پلګور ظلمونو پکړا او پولجان نو دا لیدي پداده کی فنذ الله او لای کسان کسانو مل فایزون دایله کامیابونه حکیم نهظام هغه تقریبا ها سلو خان قربانی کړو د الله په لار کې خیراتی ډیر غلامان آزاد کړو نو چاکه لارو مسلمان شو هانو نبی علیہ السلام توې فهلی من اجر پیغمبر پاک مد پر بدارې ساجر او ثواب وی چې ما سل غلامان آزاد کړیو او سلوخان ما د الله پلار کی ما خیره د کړو نبی علی سلام یا حکیم نهزاب اسلم ته بما اصلفتہ اسلم ته بما اصلفتہ تا. تا دا کا د دې پاره تا اسلام په دی رولو رو چې کم کارونه ما کړی دي اګه څه کارونه بزو برقرار ساتم یمقصد دا په خواني دوله شي ختم په ختم دي اصلم ته به ما اصل افتداه معنی نه درم چې کم مخکاني کارونه ما د دین کول نه هغه بزو ساتمه جاری به ساتم اپوخاني ختم شو. او دا غینا پس حکیم نی حضام بیا دی اسلام چکل صحابی شو نو سلو خانی بیا قربانی کلیو او بی غلامان ازاد کلیو نو دا شرکو دا کپر و دوران کی چکم خیراتو نمزون غدول دی رو هغه آغا نوی زندگی تا تا ملاو شوا چا تا توبو کل آئی تا قرآن فیصله کړي دا حبتت آمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت تولنی کی غنو وحاکیم نظام دغه نورس په بیا غلامان او به سلوخان علال کړیو یمانه تو بدن نو توباو کو باسم کو نه باسم یو بشر او رب او مه رحمت منو زه دغه ګړه په زمانه د شرک او د کفر کې خیراتونه با کئ دی ګونه با په هي چړاوي با کئ زین بجولی په درگاونو کې ارسبه کئ پوچلک اكيدې صحیح شو مسلمان شو مومن شو واحد شو با دیو یادو سر نن خوګی بیا د روپۍ سره بن کول نن خوګی دا له ویجو ګوره ما په غلط سيزونه نه ګول ما په غلطه طریقه باندې خیراتونه کول د او سلوي اختیانه اوس په سيزه لګینو ولا سې خیرات نکومې دی بیا لکه او که کینو هغه د ریا کاری دفاری یو بشرو ربو موعد خو به ډیر کې یو بشر او ربهم برحمتهم منو وګوره خلک ل اقیدی والے شخس نو زار څه دی پریری بیا یذم مال 650 سال سکرو 350 خدا خدا بزه ها پخبلہ ز توحید والے نا چې سمنه ته دیندار شوی موحد شه نو تبر ډیر زیات د خیرات نکاره لري دینداري نه وکاره لري یو بشر او ربهم برحمتهم منو په په خونه کې بلي دا اوس په قبلي کې ځکه اخو په شرک باندې زمو په کفریا تو کډوب روانو زيره بول کديرا رب دې په مېره باندې عطا په په الله په رضا منځه او په جناتو د ان الله پای کی نیمتون به اميشه هميشه به پای که به نه اميشه ان الله بشک الله د سره د اجر لوي اوس لرټنه بیا اي مومنانو منيسي بلان خپلو رونه خپل د خو دوستانه انسحاب الكفرا که خوخ کړی کارته کوم ورته لدی ایمان باندې اغه پلاط پلار مواجه کفرې خوخکو اغه رور تورور مواجه کفرې خوخکو اغه زوی ته زوی مواجه کفر او بدتې خوخکو یا ده زوی می یا پلار می خیر ده گزاره په کار ده ده گزارې زیه قران می نهسا تعلق سره هو یو واغه ده چاغه تاپوه اوغ سره د پو تا باندې تا سر د هغې قوټه خبره جوابونه در کوي واروه پله لار د ما خپله لا بچی ستاپله لار دما خپله الله پلاره ستاپله لار دماپلچیک ده د دنیا په کاون یو ی به سرهی دغه کومل یا او دن کې با ما س نه چېره تا سره چې بچ او نهسمږي او امشه د کوفر د به داو په لار روانېروړه د چې کاپر خو نه دی چازا خواد زالکه کافر خون نور څنګه نو چې په بدعا ته کې کړل زکه بدعتي داغه سزا د منافق د کافر نه سخته ویل ده سزا سخته ده د بدعتي مملقه بلیږي او د کافر هم نه طبيږي نو شه یو دې کنه نه اده وینې چې کافر خو نه ده څومشریک خونه دي اوس چې دغه نورو مولا یې نورو بدعاتو کې ککړلې او ته دا پاک او دا, دا, دا پاک و الله اٹل فیصله دا خو یو صحابي کې نامو ابو عبيده بن جراح رضی الله تعالی نو په میدان د بدل چې پلاری اولي دا د پیغمبر په مقابله کې جنگېدا ټول ور سره وا او اوه وې زم ما بزوی نه وزینی آپلا نسرا غزه کې غوسکو ته پیغمبر خلاب جنګيږي به یمنا نه به په پلار اله نه کولا ووشه دا سه صحابه کې حضرت عمر رزلان او چې خپل ماما په بدر کې ونی دا چې پیغمبر خلاف جنګېده وایي خاصه پیغمبر خلاف جنګيږي ماما جی تورې واه ساته ول سر غوسکو وو چې بیانه کوي پیغمبر خلاف جنګېږي دا لنګي ابن عمر حدا روطه بانه او سر زوی ناستو امن امر جنه سره او سر خبر ارالا او خبرم دورا در خو و امن امرو تو ویخاتا در پیغمبر خلاف در خبر او شو اغاوی قسم پا اللہ عزبتا سر در مرگ پوری خبری نکو او نبی علیه سلامو چی زیارتونو لا مزید او اوته به خیر ده سړي زوي خذه دا څه خبره واچا خبره ټول دا غم نه و باجه وختونو کې نبيله اسلام هغه جائز کړیو غوینه دا زمما ده خبره ده پیغمبر ده خبره خلاف وکړی دی وای زه به چې تاسو له خبره نه کوو بدعت نه وو شک نه وو اراسې نه وو ګلې سم پیغمبر خلاف او دا ټول عمر پیغمبر خلاف کړي د حق پروست او علماو خلاف کوي په پیند او صدناستی په کور کې او صدناستی په کمر کې خیر دے بچي وې ده په دغه دې دې عمر بچینو وي قسم پر رب کو د تا صدقه وړ حکم تر مرګ بیا خبره نه وی کړی حدیث کوي اجازه او مخمه ملګه دا ځای نه بچو ته کتلو زکه حدیث کې دا ځي او والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حته اكو نه احب الهه من والده و ولده و الناس اجمل قسم الله چې زین نیم غره کړې په خپل بچی باندې په خپل والدین باندې د ایمان سره نشته لا يؤمن احدکم دا اذن سو کور دی یو کور دی نو بچی دا پلان مزه نو پلان سبا سو کوم نه یا دا په مزه مزه پوهه کوا بدبی مکوا او ورو ورو پلان مور پوهه کوا او په چی باندې خلاص کسي چنيږي خدای ګني به لولکه وزه ته خیر ده خیر ده خیر ده خیر کله خدامو صلی الله علیه وسلم جوړی شي بیانو حضرت عمر رضی الله عنه چې هجرت او سنو کړي او پاګه کفر کې په مکه کې په دار هر کې پادیشوا اولت ته د عمر سره هغه هغه پره خدای ته ځمال سند خزلې نو هغه چې بیا بل صحابي په نکا غستو وا که بیا غو او پا وکه خدمت لري یعنی خود پروا نه ساتلی د بچو نه و ساتلی د پلاادو نه و ساتلی د ماماګا نه و ساتلی حضرت موغیرز جل انو خپل تر و جنت بدل په میدان وله خپل تر اکا تاسو ووږي دا وي تر دینو دین دا مې تر ګورمو دین او ګورا د صحابه تاریخ ګورا دا حالتونه ګورا څه ریخ په جانونو په دین د پیغمبر پر قرباني کړو چې کوه یې کامیاب شو مو خو دې دې کې خو یې خیر دی او خیره قران وای لا تتخذوا اباءكم و غوالكم دیا اې مؤمنه ځانته مؤمن وي نومونی سي پلاړ خپل رونق خپل په دوستۍ باندې انستحب الكفر الا ایمان کدی خوخه کار د کفر ها په ایمان باندې حضرت ابراهيم عليه السلام پلاړه سوجه مات ی دیره انی اراکا وقومکا فی ظلال مبین تلغومراهه دو ګمراهان پلارې پلارات دا ما پر خو ګمراهی پلارم او مریم کی رضی سلام علیکم پلار بایکاد زما تنا انی بری ام زستانه جزایم پلارہ دا سدا قران دایقسی مسیمته بیانې فلم ما تزلهما یا بدون الا الله وهبنا له عیسا کیاقو مریم کی باداش اغه چې بایکاټ کو کو د پلاړه واچس کم دی جوړ کړیو علاوه یې ما او تخپل به چې شورو کړو مالخ خپل به چوبان بیا سیراب کړو دا رنګی حاضر زینو کې حاضر زینو کې داغه ز بایکاټونو بیان راځي و بذا بینا نو بینا کوم اولاداوته والبغزا ابدا حتا تؤمنو بالله وحده حتا بالله یوا داوې گزاره انستحب الکفر الہکارہ په بداتو کې ککړلې شرکیاتو کې ککړلې و خلقو سره ناس پاس نه او ته خیر دی او خیر دی نقصان خودلوم به وښنه شوی چې ستا کوته په لوبي وکه را بدن نه کېدو او ته بچیا پلار دا کار کاربه نه کې غلط سيز نه منم غلط پرګرام نه منم صحیح پروستونه کانو سره ملګرتیا کاوه کینو ګوره بیا زموږ استاد اوسه بای کار دی حالات تغزو اباکم یو غانو کومولیا انستحب القبرال چا قرانی کو سوره زهر خوریگی دغه مشرانو په کیسره وړي مشن نه منې کا خپل بچی باند وسو ووس نه کیده یاده کو نو وکړې چېونه د مازه کو نه وې غلطو زینو لا غلطو مدرسو لا غلطو مجلسو لا باندې نه ځې نخپه په ظلماته کو یا به سې یو کورسوله ماو د چاغه زهر غولی بریلیت رولی بدات رولی په قرانوں کې شو بیا بیا ورو ورو خړیږي زهر داغه مور او پلا له په کور وسه زده ملایویږي روړه ځکه قران کې الله او مائده کې تیر شو او تعاونو علل بیره او تقوا ولا تعاونو علل اسمي ولو دوان فغلط کار د چا مسم سمکه وي ملګرتیا مکه چې پلا غلط شو زیده غلط شو نو دغه ملک ارتیابان کي هادا سړی ملک ارتیابان کي او مونږونه خیر دي ملک ارتیاګو او میت ولهم منکم فولایکهم ظالمون دا قران څخه کسی بیانې آ اوس چا واولې دا اموس کې مونږ چې قران هوځا دته نه وي زنه پويګ موسخه وکړ روزانه پويتر کې مون یو جمله وایو دوا څنګه نخلعو نه توروکوو مایف جووکوو نخ لاغو با کار بهکو منګه اوبااس به منګه ن خل اوبااس به منږ د خپل مجلسونه ون نهکو او پریود به منږ د خپل مجلسنا هغهڅوککوو چېستا فرمانې کو ماف جوروکوو کاره نه فروان دی اووا به پینډه نست دی د مجلس نه ما و د کړ نه نه خوې مالې گزاره پکاله یوه داسې دي گزاره او د گزاري زیاتو گزاره گزار اذن خو دې گزارو ختم کوه و اميه تولوا منكم فولائکهم ظالمون او سوچواله دغه دوستانه تم منكم تاسو نه ګورو د پلار او د زوی ملته بیان کړو افغانستان کی زوی علم کو پلار مو خوغه بریتیو په بدعاتو کې کاکول زوی څه زیک زی تعلیم کو نو واحد جو شې کار او گناغه بایکاد د پلاسرنکاو نو هغه ماحلم سه شو اپلانه سه جو په خپل ټول کورونه سه شو بایکاد کدا فائده چې بایکاد اونوکې کنه وروړه دیو جنا په تفسیر د صورتې ممتازنه سلورم آیات باندې تفسیری ماوردی لیکلش په کمجل کې فملم یاتی به اعلان البراءت فليس له توحید دا چې اعلانونکو په بایکار صدا د غلطو خلقونه د غلطو خلقو نه جداوالېونه چې په زړه باندې کلک دي او تم په زړه کلک نه شوې په غلطه په صحیح طریقه باندې نو فلسله د مواجده کې توحید دی ګڼور دی ګوره ښه په خپل روح له کې لیکلې دی امام محمد طاهر الله دې پر رحمت ونوړي عوامې په دې مسله کې زمام ملګرو ډېر اختیار کا پاخره کې او زماما غ میشلې ګډ ورکړه چې کوم ما په تیزي روان کړې او د به کې نرميانه پیدا کړې خیر دې او خیر دا کتابو ګره تاریخ انستا حب ول وم يتولوا منكم فؤلاء هم ظالمون سو کې داخده سو کې هغه خده سو کې غم خراب سو کې خاطی خدابېګي سو کې خپل ولي خدابېګي په کار ده کلیوالي دا فؤلاء هم ظالمون دا کسان یې الله هم چې دا غي ملکاتیا ته واورې نبیه سشه شوی نبیه بازان تاکوری سی نوی فا اولای که مزالیمون مبتداو خبر دعال ماری فیری او دا او د خبر په منز که زمیری فسلی راولو که ظالم ده نو دا غد غر ظالم چې دا غلط و خلق و مل گرتیای اوکرا دوستانه اوکرا وایا پیغمبر اکه چه طوی پلاناست داسو زامنست داسو رونست پاوځواج حکم بي بی بيان تاسو قبيله تاسو مالونه چې ګټړي دي تاسو اګه تثبت مو ها اوه تجارت چې ریګي د کوټوال داینه یوه که سیخ کار کومه کنو خزو مې خپشي ما به روړ خپشي ما به زوی خپشي قبيله به خپشي یله بیا به زما دکان نه چلېږي دا تجارتونه دي یا را وټلري بيپاريانو دابکو سوبو سودا بیا نه کوي یا غزاینا طرزونا چې خو خو یې غیلنا پکړی چازیدا کړی محمدی کړی نو باسی احبای لیکوم د دې ټولو لحاظ کې علاوه دا خوغدي تاسو ته زکه لحاظ کې چې د سلیمینه کې د چان خوغدي دا الله نه د الله د دین نه او د پیغمبر د تېر کو نا او د جہاد نه فلاذ الله کې د ټولو لحاظ کې او زما او زما د پیغمبر لحاظ نه کې رفا تربشو ف انتظارو کوي زما داب فسو انتظاروې حتا تر دی چلاشي الله عذااب الله به مرې په خو حکممانې الله و ک تاسو دټو لس کوئ زما زما د پیررابر لاض نه کوئ نو زما د عذااب انتظارو کوي مقصد دا فو ح الله امری ی یاد خو نه دی که نه ح تردي الله عذااب الله په خولوکممان دی یعنی چا چې د دې سیزن ولیاس کړه په غدا لا عذابون په کورونه کې راغري داغې په کاروباونو کې راغري کاروباونو نه و درې دلی دي به اندرونی داغې بپاریانه او شهدايه پټه په ولاړې بیا ځکه زهر دن شوي ګنده چې کله ګنده سیزن او سلام معاشره بګلاو شو ځکه حالکه یو سړي لپاره حق نه میلاويږي ماته اوسوېږي او دا خلک روټ نو ته ووی کنه چې مې زمکه حق نه میلاویږي نو خامخاو داغه حق د پوره کولو د پاره خلک جلاو، ګراو، هر څه بیا کوي کنه کله ګاډی ششي ما ته یو دکان ورته حق نه میلاویږي داغه غوسه شي دا غوسه بیا خپل کاروایی کوي نو چې الله تخ خپل حق نه میلاویږي ته خدای توبه نو الله به نه پکیږي نو الله د خپل حق ته په مختلفو طریقو بیا کوي کنه یا په قرونو کې عذابونه راولي یا ایوب ولته ماته دل میسه یا دمنګا یان راولی یا کرونا راولي یا پيوبل یختہ کی دداغه د غسي اظهار دیغه نو چېنا سوکسي چریږي نو الله هغه خلک محفوظ ساتي الله زموږ بچي فتربسو ور ویاس تا په وجه زمما کورانه یوزما خدادانته نقصان نسیږي تبعي زمما سره بای کا ده یا بسم چریږي یا وزا فتربزو حتا یاتی الله بی امره والله لاذ القوم الفاسقين او شو سره مل له هغه عالم سره وداغړو کټه مشرکو بي دي خو لا پرې دا په شرب باندې یختاو ما وته دې سره بایکا ټوکا وایلا مولی نکیږي نو کوم مسئلې دي آ وای نه خیر دې به خو شهوده خده ادا سلا هغه داسه زهريله وکړل زهر چې داغه په خان لدان او بچو کې زهر دا دنه شوګا ټول ګنده کړی اگر چې هغه مونیسه بوستل دي الله دې به زار واللهغ ډیر زهر خوارکلهپ خ دا کورنی کې په طرب به زو حتی یادې الله بیامری ځکه هغه جدا کاوم نه باکاتې ممسه نه کو او دغې فیدهوه ح یادی الله بیامری واللهله یاددل کو پاله اعتماد نه او دغه پهفیید اعتماو والله لادل لَا کومل فاضقین الله توفی نورړ کوئقوم فاسقانو ته چې دا س ناکاره خلک کې ما ته د الله د حکونوي ایا لکه را توفیق اوس په دې مثال زبر امداد کوم کړ اته ټولو نهاز مکه الله عزمه لهاز وکړه که کار به خراب شي نه لای زه امداد کوم قبل نه خرابوم لقبل نسرکم الله او څومره بیان کا د غلطو خلق کارو بایکارو سلوکا الله عزمه ستاسو امداد وکوم څنګه به امداد وکوم اوس په امدادیو مثال پیش کړی تاقيم امداد کړي او تاسو الله پاخزينو ډیرو کې خصوصا فورز د خونين کی په بدر امداد نه وکړي چلے بیا له سلام الله او ته وشګ میمکه ته ونه نو هغه شګ په وجه الله د پیغمبر څنګه امداد وکړي خونين کی خصوصا کله چې تاجک جو عرض تاسو الله ډیروالي تاسو چمګډی دیو ولري نکوه تاسو نه څه شی او څنګه جواب تاسو باندې زمکه څه د فرغه نه اوګر دې دې تاسو مو د بیرین شک اوونکی چې کله د کوفارو حاضر پکې شو نو دوی یو یو مقام ته وجود ومکینې بهر حوازن یو زیرازي خنډ دمکې او د تای پومس کې تقریبا دمکې مقدمه نه 3000 فاصله کې واقع دي دا د یو واده او د یو علاقې نندې زه دا منشد دی دمکی د فتح وروستو راغله چې کله په اتم کال مکه مکرمه فتح شو نو وروستو د आवाजین سقيفه غرا د مشرکین او قبایل د مسلمانانو سره بیا جنگیدل دل کې خو فتح ده صحابو او مسلمانانو لړاله خو قبایل فاتو قبایل بیا د صحابو سره بیا جنگیدل لداه ولا قوا اي کې د صحابو د مسلمانانو د کافرو جنگ راغې نو چې جنگ راغې نو مسلمانو غو مونډیلو زکړه صحابو لخر دوله زده وې او د اوازینو د کفارو سلور زده وې د مسلمانانو په لګه لوګو نه غټواله راغې چې مونډیلو بس نورو سمو فتحې نو چې کله میدان جنگ شروع شو په میدان کې کفار حاضر دي تیدانداز وغښ شروع کړو صحابو غشي وشت سره ډیر والینا هغه کی تربیت شو او تختې دی یو خادیه په صحابه کې دا هغه دوله زر فوج د صحابو ته سوور کړه د مسلمانانو ته شک سوور کړه ها سنور زره فوج او کفارو هغه فتیا شو نبی علیہ السلام په میدان یوازه ولاله او غشي وله او هغه شولی اگر واستو کیګنه صحابه سره ملګری وسره باد وجود څه یو خاله خاله نبیه السلام اواز کاو انن نبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب اے صحابه اوځو پیغمبر نیمه زده اوځو پیغمبر نیمه زده خاندان دا عبدالمطلب نیمه په میدان راشي اوځي کیګه د کافرو مقابله وکړي او پیغمبر شکه اگر واستو کېدو والانو نو, نو چې کله هغه د اواز کاو صحابه شوکتس پیغمبري आवाज دي په واپس بیاټو درالل او چنګي بیا شروع کو مټیواله او چرډه کی هغه بوزړی ارڅ ختم شو نو الله لحکرم د فرشتو راولې ګره او دی شو او بیا الله فتح حواله کوو اول یو له شکستو خو دا چې پټیروالي به یو سړی نازيګی زمندګ ډیر یو منګداسي یو نننه پټیروالي فتنه راځي ها بیا دا وری گلا اطمینان او پیغمبر هم مومنان او دا وری کلی د فرشتو چې دې تاسو هغه لره اوسه دا کسانو ته چې کفرې کړو او دا سزا د کافیرانو هغه قبایل <سؤال> حوازند شکاس ورکو او تبو بربادي کړ بیا وګوره د حنین حالت وګوره الله وایي کې مزور اور کړی سومیه الله من بعد ذلک علامه ایشا به مهربانی کې الله فز دینه پاچا جوون شو او الله بخشش کوم دې مې یا باندې يا ايه الذين امنوا انما المشركون نجسون جواب د حابل وسوسې دي الله وي مشرکان د سند زما کو ته پرې دی مو وی باseid هورزین نجس دي اي مومنانو بشکه مشرکان دي په لید ته پلیدین فالا يقرب المجد الحرام بعد عام ما با هاذا نبا نزدی کی گی مجر حرام تا پس نه دینا حاضا چدا د دنن نبا رستو مشرکین زما کورتا نرازی زکا دا پلید دی او پلید زما په کربانی بندی انم المشرکون نجسن گورا یو نجس دی او بل ریجس نجس دی نجس پلید دی خوز آهری بوی باتی نزی زکا اگر سنگتونل گولی پینچتے چولی لم بلی که بوی نو دا بوی د خوشیانو میانو ځ او ر چېې یاد کی مخکې چا هغه د ګندم دی فلیتندي او بونې غاغې د هیولې ندي د بانې علاه قرتبي د حسې بس سرې قول نقل کرے. من وزا چاچ مشرک سرا نو چاو دسو کی دیغا و من صافه مشر د فیت دده چا چې ممساف د مشرک سره نو هغه د په کار چا دسوکې منصافه مشرکان فل یتوزع په کار چاغه او دسو کی داولی او دس خلک کله کید څو د سمات شي ک له جز شي به د سدان شي نو چې چا د مشرک سره مصافحه وکړه او دس प्रकारेدله دله د مشرک, دل. دل دل مشرک نسب میلاو شو نجاست میلاو شو نو چې نجاست دله میلاو شو نجاست نه پس خل بیا سکه زنم يم هغه حسنې قول چا ذکر کړی په دې دي قطبي ډول ویوږي صرف لاس په غولو صدا لجسواله راځي ها او خپل خیال علی دی په خې انکه ادا کنه غالي ورکه په کاردا چې د غالي سره بیا سوکي تا وکي دا چې ګنده خلک راځند نه کړي او دغه په ځګه ګنده خلکو سره ستاند او حمل جوړي او په کټونو په کورسونو تار واخناستي او په پیالو په ګلاسونو غوړي خلیق دي ها نو تاجته غصه وکړل تاج د لاس وینځل دي شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله الله دې په رحمتونو لريږي داخلكواله هغه به خلقو د جماعت کې پیدا کړو دا سه خلص د کتابونو ګوراس یو نور ګورا څاغ یو نور کې سونه که م احادیث مبتدین مبارک چاګه نقل کړی دی ډیر کم بتاګه په اغاز بعض کتابونو کې وګور. چاګه نایاب نایاب احادیث چا خاص او خاصونه خو ذکر کړي. وېبتدی د لراغه مخله نو فوکس طریقا اخر حدیث څه کیسه نه ده بل لاړونی نو ته غزال د پورته راوړې تک کې کې نه د ځو فلانی مل مل مل مل. خیر دی خیر حدیث کلازی چې مبتدی د لمخې لراغه فاکفلو فی وجهی تو کال دا په مخ باندې ټوکا ولادي ذلیلکا سوچ تا د پیغمبر سنت زل کې اوس پکړی حدیث ته من وقره صاحب به بدتن فقد عانا لهدم الاسلام چا چې عزت او درناوی د یو بدتیو کا لاغت د دین په نړولو باندې امدادو کم داد چې تاغه د اوسه دا کټ کې د کې نو لري کې قدر کې او دته د دین عزت کې نو شکې حدیث کې دازي چا چې مشرک تلاش ورکو وی خندل نفسه نو اخرج اللههم من نور الاسلام دا د ځله نب اگر دو اسلام اگر ناو بس اگر نا؟ دو سربا مجلس نه نکه ولی دیسلی د دکی بیماری لگیدنی دا دار بیماری د دا مجلس د وجنه نه تا بیماری با ہو لگی ولی غلط و خلکو اگر خلک ملگردی آکیف و یا لکه دا بیمار ده ماجی دا منت بیماری اونو لگی خلکو ایک نظام دساتی لو د مشرکین او د مقتدیانو به 100000 سات د بیماران دي بیماری زندګی اون بیماری بدلته ولګي او د وینې ته کړي په دې بیمار پس الله اکبر د بيدادو د شرکیا تو الله اکبر آی مونږش ال جمونو کلا جملا جاملان نکلا تکلا شوا چاپه سه دکړه رونه صفته یاد بازار هغه جمعات خدی او دا جمعات خدی او دا مولا خدی یاد من نو وایو خدی ته خپل <سؤال> فیصلہ من صرف صفاق خایم مونږ په صفاتونه نه لګو من صفات خایم کدهغه صفات په ما کې ما په سیم نکې کدهغه نه ما په صفات راغې ما تم نکې پوه شئ زه نه وایم کده ک라이 قبل ک라이 ته سوده احدیث ما تاسو بیان کړه 30 چا خپل خو خده ک په سعودي کې کو دې لو بیماره نو ته دا غرسل عمل کوتي یا که دا غرسل په فلک کې ني هغه پسې مونږونه کې په جنازه کې وروړه نو دا ما ته خوشو نو موږ دوايو چې قران او حديث داوي علامه قرطبي لوی امام دی دا غ تفسیر دی د قران کریم در جزء کې امام علي سره نه دا غ قول هغه د حسن بصري قول نقل کړي او حسن بصيم سره مامولي سره نو دی صحابون علم حاصل کړي سه معمولی سره معمولی سره نه دی اوه من, من صفه مشرکن چا چاچ مشرک للاس ورکو نده دی او د سوکي زکه داغه مشرک د وجنده ته پلیتی میلاو شو نو چې پلیسی او بندان بیا خلک او دس کې بیا غو او دسن دس مکومل خير دی گزاره پې کار دی یا کله کله داسن پکار دی لکه با دي خلک پې نیو ویني او په جوړ او ما سبب ګزار خير دم بیا کا او چه بیادی او سره غاله گو تایی ملاو شو ها نبیادی رو را نبسته کنه خواه خواه خواه خواه تا حدیث دچانه ویلی روی دا اغا چوزا ناس وی اغا چیز ریده لبیمار کلی اغا شکور و کلیده دا اغا بی بیماری رو رو ری انما المشنکون نجسون فلایت کربول مجد دا داس غلط و زین و مرکزون و نقلب محفوظ که پله خالق محفوظ کې چلالي دا چې چل ورکه ساوو ساو پله خو ساو خدا بیا به سبا ارمان خلک کې ځای هاينو انما المشرکون دا غي نو خن تعلیم خره هغه غریب دي عجزه امیر خبره مني کوچی مولا یو زره پزت شه خدای سره خبرو مني بیا انما المشرکون نجسون بشکا حزمن بعض زینو کې حاملګری دي او مغ ثدي مساعد داغي نه دي یا تکې یا نه دی ویلې هیڅ شي دا نه استاداو افلانې الګه د فلاني استاد قول لیک کړه قران او حديث قول انما ها زمونږ کلی کې یو نو موږ ته یاد وي زبانه دې پاره انم زموږ د سره مقابله کو یادونه ما ها کوله ګیا و زو درس خو مو خال الحمد الله دا کتابونه وایې پیش کو مقصود لکه تکړه ویلې شي د کړی انما المشركون نجسون منګ علم د دې لپاره کو چې د خپل ځان او د خلکو اسلام وشورره خلک خبردار شي خلک دا د دین باندې پوه شي د دینځی کیږي مجر حرام ته فز زکاه د دینه جزاده واینه که تم کېریږي کی تاسو عائله ته د عجز یو د فقر نه ها انظر ده وایي کدا خلک زو جمعات نه بند کما ل د جمعات آمدنی خراب شي ا به ود جمعه ته کار خراب شي الله وفسو ويغنيكم الله من فضل زرد چمالدار وکی تاسو الله د خپل فضل دکه الله وي خیر نشته نو مالدار دې دی. کوم دکو خیر نشته دا خو به خیر ده دا سبب د قهر او د غصې زما ده چې کمسیس سبب د قهر او د غصې راځي هغه د کوړو د جمعه ته وساو په یو کې کوم لا ومن په انشاء خدای الله غږی ان الله علیم حکیم بشکله الله دې پوهه مڅواله پدې ځه او لیسه ختم شو او پدې اولیسه کې د مشرکینو سوخسان بیان شو سلو یو هغه مشرک چې داغې سلو وخت مقرر نده فسیو فی الارض 14 سلو میاشتې انتظار دغه مشرکین چې داغې سلو وخت مقرر دي تفاتم اليهم احادهم الى مدتهم دودون امکال انتظارو کادرهم آغا مشرقین چستان امن واری امن و لغرکا و ان احادم من مشرقین استجارا کا فا اجرو حتا یسمان کلام اللہ صلو مقابله مغا سره جنگی کی مقابلت او بیاو سرکو جنگی گا بیاو پی لنکے با خیلو جو بورا پنج تاریخ د اطه وروزه موږ درس ان شاء الله ماسپښین کې خیری ها د باټیم په ټیمه وله هم د آئنده 5 تاریخ باندې چې د بخاري ختم وي همار کا سر موږ چوکې سار به لې درس ماسپښین به درس